123. Arhaismul câtorva sărbători publice. Începând de la Pisistrate, se celebrau la Atena patru sărbători în cinsta lui Dionisos. Nota 3. Faptul că două din aceste sărbători purtau numele lunilor care le corespundau, Lenaion și Antesterion, dovedește vechima și caracterul lor panelenic. Închei okay, nota. Unisiile câmpenești, care aveau loc în decembrie, erau sărbători rustice. Un corteci plimba în procesiune un falus de mari dimensiuni pe un fundal de cântăce. Ceremonie arhaică prin excelență și amplu difuzată în toată lumea. Faloforia a precedat de singur cultul lui Dionisos. Alte divertismente rituale comportau concursuri și întreceri și mai ales defilări de măști de personaje deghizate în animale. Și aici, riturile l-au precedat pe Dionisos, dar nu se poate înțelege în ce mod a sosit zăul vinului ca să se pună în fruntea cordiciului de măști. Suntem mult mai puțini informații asupra leneielor, sărbătorite în mijlocul iernii. Un citat din Heraclit precizează că cuvântul lenai și verbul a îndeplini lenai se foloseau ca echivalent pentru bacante și a bacantiza. Zăul era invocat printr-un daducos, să sprie d a d u k h o s După o glosă la un vers de Aristofan, praodul eleusian, Citez, cu o torță în mâini, rostește, chemați l pezeu și publicul strigă, fiul al semelei, Iahos, detător de bogăție, închei citatul. Nota 4. Iahos este genul procesiunilor misterelor Eleusine, care a fost asimilat cu Dionisos. Sursele sunt discutate de Walter Otto, închei nota. Antestările erau celebrate cam în februarie-martie, iar marile Dionisii de instituire mai recentă în martie-aprilie. Tucidide, toi roman, 154, considera considera întesteriile drept cea mai veche sărbătoare a lui Dionisos. Ea era, de asemenea, cea mai importantă. Prima zi se numă Toigia, deschiderea butoaielor de pământ, pitoi, în care se păstra vinul de la recolta din doamnă. Bitoigia se scrie P-I-T-H-O-I-G-I-A. S-a duceau butoaiele în sanctuarul lui Dionisos din Laștină pentru a face libațiuni zăului și apoi să gusta vinul cel nou. În ziua a doua avea loc un concurs de băut. Băutorii aveau câte un ulcior care era umplut cu vin și la un semnal ei înghițeau cât mai repede cu putință conținutul. Ca și unele concursuri ale Dionisiilor de câmp, de exemplu Ascoliasmosul, în care tinerii se străduiau să se țină cât mai mult timp în echilibru pe o bârnă unsă cu ulei în prealabil, această competiție se articulează și ea în scenariul binecunoscut al concursurilor și luptelor de tot felul, sportive, oratorice, etc., urmărind denoirea vieții. Nota 5. Amintim că e vorba de un scenariu extrem de arhaic și universal răspândit, una din cele mai importante moșteniri din preistorie, care se bucură încă de un loc privilegiat în orice formă de societate. Închei nota. Dar euforia și veția anticipează într-o câtva viața dintr-o lume de dincolo, care nu mai seamănă cu mohorâta lume de dincolo homerică. În aceea zi de coes, se scrie că h o s -I. se forma un cortegiu care înfățișea sosirea zăului încetate, Cum se credea că el se ivește de pe mare, cortegiul purta o corabie transportată de patru roți de care în care se găseau, Dionisos, ținând o viță de vie, precum și doi satiri goi cântând din flaut, Procesiunea, înșiruind diverși figuranți, probabil deghizați și un taur de sacrificiu, precedat de un cântăreaț din flaut și purtători de ghirlande, se îndrepta către singurul sanctuar deschis în ziua aceea, vechiul Limnaion. Acolo aveau loc ceremonii variate, la care participau Basilina, regina, adică soția arhontelui rege și patru doamne de onoare. Începând din acea clipă, Basilina, moștenitoarea vechilor ale cetății, era considerată drept soția lui Dionisos. El se urca alături de el în car și un nou cortegiu de tip nupțial se îndrepta către Bucoleion, vechea reședință regală. Bucoleion se scrie B-O-U-C-O-L-E-I-O-N. Aristotel precizează că în Bucoleion, literal grajdul boilor, avea loc hierogamia dintre zeu și regină. Alegerea lui Bucoleion arată că epifania taurina lui Dionisus le era încă familiară contemporanilor. S-a încercat să se interpreteze această unire într-un sens simbolic sau să se presupună că zăul era personificat de către Arhonte. Dar Walter Otto subliniază pe bună dreptate importanța mărturiei lui Aristotel. Nota 6. E vorba de o cu totul altă unire decât aceea, de pilda a lui Bel de la Babilon, prezența unei hierodule când zeul se găsea în templu ori preoteasa care trebuia să doarmă în templul lui Apolo la Patara, pentru ca să primească directe de la zău înțelepciunea pe care ea trebuia să o reveleze în oracol. Închei nota. bazilina primește zeul în casa soțului ei, moștenitorul regilor și Dioniso se revelă ca rege. Probabil că această unire simbolizează căsătoria zeului cu toată cetatea, cu urmări faste imaginabile. Dar este un act caracteristic pentru Dionisos, divinitatea epifaniilor brutale, care cere să-i se proclame public supremația. Nu se cunoaște niciun alt cult grec în care un zeu să se împreuneze cu regina. Dar cele trei zile ale antesteliniilor, mai ales a doua, aceea a triunfului lui Dionisos, sunt zile nefaste pentru că se întorc pe pământ sufletele morților și odată cu ele chierele, purtătoare de influențe malefice din infern. Chere se scrie K-R-E. Ultima zi a antesteriilor le era de altfel consacrată. Se făceau rugăciuni pentru morți, se pregătea o panspermie, o fiertură din diferită semință care trebuia consumată înaintea nopții. Odată cu noaptea se striga, Citez, Alungați cherele, s-au sfârșit antesteriile. Închei citatul. Scenariul ritual e bine cunoscut și el e atestat mai peste tot în civilizațiile agricole. Morții și puterile lumii de dincolo guvernază rodnicia și bogățiile și sunt cei care le distribuie. Citez, de la morți descris într-un tratat hipocratic ne vin hrana, creșterea și semințele, închei citatul. În toate ceremoniile care îi sunt consacrate, Dioniso se revelă în același timp ca zeu al fertilității și al morții. Deja Heraclit spunea că Hades și Dioniso sunt unul și același. S-a amintit mai sus legătura lui Dionisos cu apele, umezeala se va vegetală. Trebuie de asemenea să semnalăm miracolele care întovărășesc epifaniile sale sau le anunță, apa care țâșnește din stâncă, râurile care se umplu de lapte și miere. La apa unui izvor învolburat se transformă în vin în ziua festivalului Dionisiac. Diodor din Sicilia, 3 Roman, 66 .2.